Tudományhangjai hangjai A kosut rádióban. A kutya és macska lehetnek ismerősek, egyedül ezek a rövidítések. Olyan genetikai betegségeket jelölnek, ugyanis amelyekben akár el is pusztulhatnak kedvenceink. Jó napot kívánok, Virághalmisarolta vagyok! Mai a adásunkban először Rapóza Edinával, a Cat Federation nemzetközi bírójával, majd Kis a Szent István Egyetem kutatójával beszélgetünk házi kedvenceink genetikai betegségeiről később pedig szótejtünk az egzotikus állatok emberre is veszélyes kórokozóiról. Egy hétköznapi embernek, aki mondjuk szereti a macskákat, vagy szereti a kutyákat, furcsa lehet, hogy Macskát vásároljuk. Miért vásároljunk macskát egyébként? A házi macska az ugye teljesen lutri, hogy milyen lehet. Egy fajta tiszta cicánál, meg lehetnek konkrét elképzelések, hogy mit szeretnénk. Mondjuk, ha valaki olyan cicát akar otthon tartani, hogy úgy nézzen ki, mint egy hiúz, akkor az menkut fog benni, mert hát teljesen úgy néz ki, de mégis macska természete van. Aki szeretne mondjuk egy kis vadállatot, az bengálit vesz, aki egy puha kedves cicát szeretne, az ragdolt vesz. Vannak olyan bevők, akik ragaszkodnak egy. Hogy egy, -egy színház, mondjuk ColorPoint cica nincs házi macskába, ők vesznek Ragdolt vagy Siámit, vagy pedig szeretnének olyan különleges színeket, hogy csoki színű vagy fahéj színű, akkor például a Rott, a Brit cica, mert ott elég gyakoriak ezek a színváltozatok. Mi értelme van egy fajta cica tenyésztésének? Azon kívül, hogy egy jó hobbi. Hát a fajta nemesítés, hogy megőrizzük a fajta jellegeket, mert ha itt mindenki pározna mindenkivel a macskák közül, akkor eltűnnének a fajták, és előbb-utóbb csak a házi macska maradna fenn, és akkor nem lehetne az ilyen különlegesebb igényeket kielégíteni, sem küllemre, sem természetre. A fajta cicáknál szükség van genetikai szűrésekre, betegségek szűrésére. Miért ez a különbség? Kevésbé egészségesek, mint egy házi macska? A házi macska az teljesen lutri, meg nem tudatosan de ha valamit mi ott azért nagyon fontos az egészség. A fertőző betegségek elleni teszteket azt minden párosítás előtt általában minden fajtánál meg szoktuk csinálni. A genetikai tesztek meg azért fontosak, mert a macskáknak, különböző fajtáknak vannak jellemző betegségei Például egy nagy testű cica, egy 8-10 kilós ménykun hajlamosabb a csipőficamra, diszpláziára, mint mondjuk egy ilyen 3 kilós házi macska. Ez ugyanígy a kutyáknál is jelen van, és ez egy szűrhető gén, és hát erre le kell szűrni az állományt, mert különben eltörik a combcsontja a macskának, meg különböző deformációkkal járhat. Vannak mutáns cicák is, amiket egy mutációt erősítettünk meg a külön miatt, mondjuk a skótlógófülű vagy cica, és itt sajnos ezek a génmutációk magukkal hoznak különböző betegségeket is, például a skótlógófülünél dongaláb, meg porcosodás, ami fájdalmat okoz a cicának, és ugyanez van a máncskinnál is, hogy ott és a lábok befelé-kifelé fordulhatnak, és ez is szintén fájdalmat okoz a cicának. Szóval itt a küldem mellett nagyon fontos az is, hogy egészségesek legyenek ezek a példányok. Ugye a skót lógó fülünél ez az aranyos lehajló, lelógó fül az, amiért tenyésztik hogy egyebek közt a, ezt a macskát, és akkor ez okozhat betegségeket? Igen, mert ehhez a génhez kötődik sajnos egy másik tulajdonság is, nem csak a lógófül, hanem ez a porcosodás például. És ez a gén, ez egy domináns gén, ezért két lógófülüt nem szabad egymással pároztatni, hanem csak is hordozókat rakunk össze, vagy heterozigótákat, vagy úgy, hogy állófülüt lógófülüvel, és akkor így ez kiküszöbölhető, de az se száz százalék. teszteket kell csináltatni, figyelni kell az almokat. Hát ezt a mi bírók úgy szoktuk el. Ellenőrizni, hogy a farkat jól megtekergetjük, és ha nem ki a cica, akkor ott rendben van. A csontozatot azt meg ugye látjuk, hogy milyen, és amelyik példány mondjuk nem hozza ezeket a kívánatos dolgokat, azokat ki kell vonni a tenyésztésből, mert nagyon súlyos dolgokat eredményezhet ez. Gyakorlatilag a versenyek akkor nem szépségversenyek, hanem itt a tenyésztők. Gyakorlatilag azt nézik, hogy tenyésztető a cicájuk, érdemes ezzel folytatni, van egészségügyi probléma, ezt is nézik a bírók a bírálaton. Hát, annyit tudunk ellenőrizni. Hogyha hát a csontozata rendben van-e, izomzata megfelelően fejlett -e a cicának. Például egy diszpláziát, azt rögtön kiszúrunk, akkor ezt a porcosodást is kiszúrjuk, de például szívbetegséget azt nem tudunk kiszúrni. Vagy ha például valami szembetegség van, vagy csapzott a szőr, akkor ott fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy itt oda kéne figyelni, mert itt valami probléma van. Vannak olyan betegségek, amikre mondjuk egy aki fajta macskát szeretne jobban odafigyelni? Például nagytestű macskáknál a szivizom elfajulás, ez a HCM, ez szintén a nagy test miatt, bár ez nem bizonyított, hogy összefüggésben lenne ezzel a génmutációval, de azért oda kell figyelni, hogy a hordozót azt lehet pároztatni, de csak is negatív példányjal, akkor perzsa macskáknál, de főleg a régi vonalakban a PKD, ez a policisztás vesebetegség volt nagyon jellemző, az viszont egy domináns génot. nagyon figyelni kell, hogy csak negatív példányok kerüljenek össze, akkor ragdoloknál szintén van a HCM, mint a ménkunoknál, meg a többi nagytestűeknél, csak a ragdolnál más mutáció okozza, ott tesztnél kell figyelni, hogy a ragdol mutációra legyen a macska szűrve, ne a ménkunéra, mert annak semmi értelme nincsen. Akkor szintén nagytestű cicáknál van ez az SMA nevű betegség, ez egy ilyen izom sorvadás gerincvelő betegség, ez is egy domináns gén szerintem, így minkunoknál, meg nagy a legfontosabb. Egy egyszerű vásárló egyébként elkérheti ezeket a teszteket a tenyésztőktől, és egyáltalán a magyar tenyésztők itt Magyarországon mennyire figyelnek ezekre a betegségekre. Aki felelős tenyésztő, odafigyel az ilyenre, és egy tenyésztő kérés nélkül megmutatja ezt a gazdinak, ezt nem kell kérni, ahol már kérni kell, ott már felmerül, hogy ott valami sumákolás van. Erre felé ezeknek a fajta cicáknak a tenyésztése. Fejlő a tenyésztők, fejlődnek a fajták? Van egy kis rétege a tenyésztőknek, akik nagyon fejlődnek, akik tényleg időt és pénzt áldoznak erre, és tényleg ott vannak így az európai vagy világszínvonalba. és sajnos van egy nagyobb réteg, akinek csak a haszonszerzés a fontos, ők csak szaporítják, összeteszik az állatokat, és ezzel lerombolják a felelős tenyésztők munkáját, úgyhogy nagyon körültekintően kell eljárni, amikor cicát választunk, hogy tényleg olyan helyre menjünk, ahol megvannak ezek a tesztek, figyelnek a cicákra, jól vannak tartva. Sok helyen azt olvasjuk a tenyésztőknél, hogy az a cél, hogy egy macska 15-20 évig is akár társa legyen a gazdájának. Tényleg ennyi ideig élhet egy macska egy körültekintő tenyésztés után? Ezt nem lehet garantálni. Persze tenni lehet érte, hogy a példány minél egészségesebb legyen, de garantálni semmit nem lehet. Van egyébként a házi macskának fajta betegség, genetikai betegsége? Nincs, mert az mindennek a mixze, meg sajnos a házi macskák zömekénél az utcán vagy kiárós, szóval autó előtti fertőzéseket elkapnak, az átlag életkoruk ezért nagyon alacsony. Amúgy, ha benn vannak tartva lakásban, ők is elélhetnek akár 15-20 évig. De azt gondolkozom, hogy miért fizessünk több 10 vagy akár több egy tesztelt, egészséges vonalból származó cicára, akkor mi szólhat még emellett? Hát mert itt is úgy van, mint sok más esetben, hogy olcsó húsnak hig leve, hogy megveszünk mondjuk tízezer forintért, vagy 20 000ért valami, nem is biztos, hogy fajta tiszta cicát, nélkül, szűrések nélkül, és utána mondjuk beteg lesz, és ötször annyit elfizetünk állatorvosra. És aki eleve már a vételi áron spórol, nem fogja kifizetni a több százezer forintot állatorvosra. Én azt szoktam mondani, hogy akinek nincs pénze fajta tiszta cicára, fogadjon örökbe egy aranyos kis házi cicát, Elég stabilak genetikailag, hogyha ben vannak tartva a lakásban, mert hát ugye ők a természetbe edződtek, így genetikailag, és hát őket is lehet akár kiállításra vinni, rengeteg hosszú szörű példány van, mert van hosszú szőrű házi macska is, és egy 15 ezer forintért lehet befogadni a mellhelyek általában ivartalanítják őket, és őket is tesztelik fertőző betegségekre, és még garanciát is kapunk mellé, tehát ha az embernek nincsen több százezer forintja fajta tisztacicára, akkor... 15 ezer forintért tesztelt egészséges házi cicát lehet örökbe fogadni. Kit ugyanúgy lehet szeretni, mint egy fajta tiszta cicát. Ha azt gondolnánk, hogy a kutya és tenyésztőknek könnyű dolga van, tévedünk. Hiába ugyanis a rengeteg új genetikai felfedezés a hobbi állatok területén is, eligazodni közöttük egyáltalán nem egyszerű. Kis Gergelyel a Szent István Egyetem genetikus kutatójával arról beszélgetünk, miért. 1990-től 2003-ig tartott az a projekt, amit úgy neveztek, hogy humángenom projekt. Ott az volt a cél, hogy a, a teljes humán genomot, tehát az, ami a teljes humán örökítő anyag, azt megszekvenáljanak és csináljanak egy gén térképet. És ez 2003-ra el is készült. Ez a térkép, ez gyakorlatilag a teljes emberi örökítő anyagnak egy vázlatos térképe volt. A két nem rokon embernek körülbelül egy ezreléknyi különbség van az örökítő anyagában, ez nem sok minden más ugyanaz. Most van egy ezer genom projekt, aminek az a célja, hogy annyi információt szerezzenek, hogy legyen egy referencia térkép, ez egyre pontosabb és pontosabb. De mivel rengetegen vagyunk a Földön, és az örökítanyag változatos, és folyamatosan változik, változik átlagosan ezer bázispáronként van egy mutáció benni. Amennyiben egyre pontosabbak ezek a térképek, akkor azt lehet mondani, hogy egy pontosabb referencia adatbázis van. És ehhez lehet hasonlítani minden más genetikai vizsgátnak az eredménye. Te most e jutunk el az állatokig? Most jutunk el az állatokig. Ugye 2003 volt, és akkor az egy nagy szenzáció volt, hogy embernél lesz lehetséges, és akkortól kezdve begyorsultak a molekuláris biológiai módszerek, azért, mert hogy maga a mérés technika változott. Ezek az adatelemzések is nagyon fejlődtek és a szekvenálások ideje sokkal gyorsabb. Olyan mértékű a technikai fejlődés, akkor a mennyiségű információ keletkezik, hogy ezeknek az értelmezése az lassabb, mint a keletkezése. És most eljutottunk oda, hogy kicsit módszer az, hogy mit fedeznek fel, és azt hogyan fedezik fel. És itt olyan, mint a tudomány technikát követné a felfedezés, mert az kicsit gyorsabban halad, és hirtelen találunk egy-két dolgot, amire nem is gondoltuk, és nem kerestük. Igen. Itt 20 ezer génről beszélünk, ami körülbelül egy embernek, vagy egy kutyának, vagy egy macskának a genomjába kódolva van, és a 20 ezer gén az a 2 át teszi ki a teljes örökítő anyagnak. A másik 98 a Az kezdetben nem ismert volt. Azt mondták, hogy nem tudják miért van. Fölösleges. Kiderült, hogy nem fölösleges. Teli van szabályozó elemekkel. Azok szabályozzák azt hogy mi realizálódjon abból a 20 ezer gémből, és mikor. És ennek a szabályozásnak a hogyanját, meg a miértjét még most sem értjük teljesen, sőt, azt lehet mondani, hogy a jéghegynek a csúcsát látjuk. Beszéljünk azokról a úgymond genetikailag szűrhető betegségekről, amikről egy kicsit többet tudó, mondjuk tenyésztők már hallottak. Ha kutyát macskát veszük, a kutya előbb volt. A macska egy kicsit később volt, de egyiknél sem teljes az a térkép, csak egy vázlat van, egyre pontosabb vázlat van, de ez a vázlat ez még mindig messze nem pontos. Néhány macskát meg kutyát megszekvenáltak, néhány tizet, néhány százat, folyamatosan egyre többet fognak. Ezekben található meg az az információ, amiből készülnek a tesztek kutyáknál 200 fölött van a regisztrált fajták száma. A macskáknál 30 és 50 közt van a száma a regisztrált fajtáknak. Ezek is változnak, majd folyamatosan újabbakat és újabbakat kreálnak. Nagyon könnyen lehet még fajta hibrideket is kreálni, tehát csinálni egy bengáli macskát, aminél gyakorlatilag az egyik fele házi macska genom, a másik fele meg valamilyen a leopárd macskának a, a belekeverése, és akkor az első generáció genomja az már nem lesz ugyanolyan, mint a házi macskája, amit megszekvenáltak. Így semmilyen genetikai teszt, amit nem abban a fajtában validáltak, az nem lesz érvényes az ilyen típusú élőlényre. Ha megnézzük a tesztek számát, ami mondjuk 100 fölött van, ezek robbanásszerűen terjedtek el az elmúlt hat évben. És itt jön a probléma. Ez a piac által meghajtva működik. Van egy szolgáltató, aki nyújt egy tesztet. Ő ezt piacra dobja, attól kezdve az emberek elkezdik, főleg a tenyésztők, de sokszor a tulajdonosok is, mert ahhoz kötik az adásvételt, hogy megvesznek egy állatot, hogy az legyen mentes ettől, meg ettől, meg ettől, meg ettől. És akkor van egy lista, hogy mire kell szűrni a fajtát genetikailag. Ebben az egész folyamatban Magyarországon legalábbis, az állatorosoknak nem nagyon van szerepe. Talán ezeknek nincs is értelmük, amit most már lassan nem csak a tenyésztők, hanem a gazdák is kérnek, és abban reménykednek. hogy ez egy, egyfajta biztosíték arra, hogy talán egészségesebb, hosszabb életű lehet a házi kedvencük. Ha megfelelően használják őket, akkor nagyon is, hogy van értelme. A kutyafajon belül, amiben már benne van mind a 200-nál több fajta, a genetika is sokféleség, az körülbelül két nagyságrendel kisebb, mint az emberi rifajon belül. Hihetetlen. Ugyanakkor, ha megnézzünk két kutyát, mondjuk egy csivavát, meg egy írfarkas kutyát, ha ezt egy földön kívüli megnézni, akkor nem is biztos, hogy azt gondolná, hogy ez ugyanaz a faj. Igen, mert fenotípusban hihetetlen nagy teljesen vannak. Teljesen nagy különbségek vannak. De ez a, miért van? Ez azért van, több mint tízezer éve van, aki szerint százezerre nyúlik vissza a kutyaháziasítása. Akkor kis csoportnyi farkasszerű, vagy farkassal rokon állatból kezdődött ez az egész, ez már egy szűkített genetikai állományt jelent. Ezek csapottak az ember, mellé. ez volt az első úgynevezett palacknyak hatás. Elkezdték használni a kutyákat, hogy mire használták, a szerint tenyésztették őket. Tehát ezek most a fajtacsoportok. A, a pásztorkutyák például az egy fajta csoport. Körülbelül ugye, ugye a 19. században jöttek létre Angliában, meg az Egyesült Államokban az első fajta klubok, és akkor jött ez a hobbi tenyésztés. Amikor elkezdődött a különre való tenyésztés. Igen, akkor akkortól kilat... ezben van a kulcs szó. A különre való tenyésztésben. Mert akkor kezdve a kutyáknál már nem számított igazán a használat. Ez volt a második hatás. És ez azt jelenti, hogy kétszer is annyira megszűrtük, és annyira kivettünk egy kis csoportot a kutyákból, hogy ezért van ilyen közel egymáshoz a genetikai térképük? Igen, de nem csak kétszer szűrtük meg, hanem minden egyes háborúnál van egy bizonyos szint, ami fölött olyan kicsi lesz a genetikai Sokfélesége egy fajtának, hogy az már veszélyesen kicsit. Tehát például 10 egyed marad meg egy fajtából, mert az nem népszerű fajta, és jött egy bombázás, akkor abból a 10 egyednek a, a genetikai anyagából kell gazdálkodjunk. Ilyen palasznyag hatások is voltak, nem egy. Már tovább hal. szűkítette a genetikai változottságot? Pontosan. És ennek az eredménye ma különre tenyésztésnek az egyre szélsőségesebb megjelenésével. Most mondok egy, és elnézést kérek mindenkitől, aki az angol buldogoknak a szerelmese. Azok a kutyák, amelyikekből az angol buldog lett, azoknak a kutyáknak nem volt ilyen rövid lábú. Ez a rövid ez gyakorlatilag már akadályozza a mozgást. Vagy akkor gondolhatunk a perzsák légzési nehézségeire, de annyira lapos az óruk, vagy bármilyen ilyen szélsőségre. Pontosan a perzsákira is gondolhatunk, de a buldognál maradva ott is maradhatunk ennél, mert hogy ez egy betegség, amit úgy nevez az állatorvoslás, hogy Brahicefál szindróma. Ezek a fajták, ha most csak a nagyfejűnél maradunk, nem csak a buldog, hanem macskában is van ilyen, a legtöbbször például nem képesek természetes úton szülni. Ugyan. Ezeknek császármetszéssel kell világra hozni az utódait, mert nem jön ki a szülőcsatornán. A macskáknál szintén vannak hasonló jellegzetességek, annyi a különbség, hogy azért ott nagy tömege van a házi macskának, amik évezredeken keresztül ugyanúgy néztek ki. Tehát ott van egy egészséges genetikai alap, amihez azért a fajon belül vissza lehet nyúlni. Igen, ami a... a genetikai tesztekkel is szelektálunk. És itt jön az, hogy nagyon kevés ismeretünk van a kutya és a macska, genetikájáról, még az emberéről is. Amilyen ismeretünk van, azt néhány zárt populációból, vagy néhány egyedből ilyen beltenyésztéssel előidézett tudományos vizsgálatokból nyerjük, és mondok egy példát a Macskáknak van ez a hipertrofiás kardiomiopátiája, ez a HCM. Erre szűrünk, ez egy genetikai teszt. Ménkun Mi? macskában ez nagyon gyakori, ez a betegség. Egy amerikai kutatócsoport csinálta ezt a tesztet, vettek egy beteg Ménykun családot, és ott beltenyésztéssel érték el azt, hogy ezeknek megfelelő száma legyen ahhoz, hogy genetikai vizsgálatokat tudjanak végezni. Ennek az egy családnak a jellemzésével készült a szűrőteszt. Na most ugyanez a betegség, ugyanez a hipertrófiás, kardiomiopátia létezik emberben. Emberben kicsit előbbre járnak ezek a vizsgálatok. Ott legalább 10 génnek, a génenként legalább 10 mutációját állapították már meg, hogy felelőssé tehető ezért. Itt most egyetlen génnek az egyetlen mutációjáról beszélünk. És ezt ez a kutatócsoport is leírja az eredeti publikációjában hogy ez egy modell. Ráadásul az ő mesterségesen kreált, beltenyésztett populációjukban sem minden macska lett beteg, amelyik hordozta a mutációt. Tehát ez egy úgynevezett komplex öröklődésmenetű betegség. Ez a példa, ez nem egy egyedülálló egy példa, hanem ez a genetikai betegségeknek a rendkívül széles skálájánál igaz. Ilyenek a kardiovaszkuláris betegségek, a diabetes is ilyen. Ezeknél nem egy gén határozza meg, egy génnek nem egy mutáció, hanem ezeknek a bonyolult kölcsönhatása, és itt visszatérek az elején arra, hogy nem ismerjük pontosan a szabályozó mechanizmusokat. Ők találtak egy valamit, amire úgy mondják, hogy asszociál ezzel a betegséggel, tehát együtt jár vele ennek a változása. De nem teljes. De nem, ez okozza. nem ez okozza, nem biztos, hogy ez okozza, és nem biztos, hogy önmagában ez okozza. És ezt Amerikában végezték. És akkor ide jövünk Európában, és itt elvégeztetjük ezt a tesztet. Tulajdonképpen semmit nem tudunk meg ez alapján. Abban az esetben, hogyha nem tudjuk azt, hogy Egyáltalán előfordul-e itt az a mutáció, amit ők ott sikerült, hogy azonosítsanak? Tehát ez alapján szelektálni, ezzel nagyon félremehetünk. Azt jelenti, hogy ha ennek alapján szelektálnak a tenyésztők, akkor lehet, hogy amúgy nem beteg, vagy betegségre nem is hallamos jó egyedeket vesznek ki a tenyésztésből? Pontosan, és minél több gént teszünk bele, annál inkább le fogja szűkíteni a potenciális tenyészállományt, le fogja csökkenteni a fajtának a genetikai sokféleségét, ami amúgy is inkább azt mondom, hogy kevésféleség egy fajtánál, mint ahogy a kutyáknál, ugyanúgy a fajta tiszta macskáknál is, és ezzel, hogy így lecsökken, meg fognak jelenni majd olyan betegségek, amiket eddig még soha senki nem látott, mert olyan ritkák voltak. Ezek a tesztek az azért előre mutatnak. Van ebben fejlődés? Ezeket most is lehet használni, illetve lehetne megfelelően használni, hogyha megváltoztatnánk a menetét a dolgoknak. Föl kéne mérni, hogy azon a területen, ahol én tenyésztek, mik azok az örökletes ennek vélt betegségek, amik előfordulnak. Akkor kell hozzá olyan specialista, aki például a vesebb betegségek diagnosztizálásában, a klinikai diagnosztizálásában járatos. Az nem enék, hogy genetikailag megerősítik. Azt meg kell erősíteni laboratóriumi vizsgáltal, önmagában csak a genetikai teszt alapján nem szabadna diagnosztizálni. Az állatgenetika után egy könnyebb, de annál veszélyesebb téma. Egyre többen tartanak kedvencként otthon egzotikus állatokat is. Kevesen tudják viszont, hogy a teknős kígyó, sőt még az aranyos sűn is emberre veszélyes kórokozókat terjeszthet. Hogy milyeneket arról dr. Gál János a Szent István Egyetem exotikus állat és vadegészségügyi egészségügyi vezetője beszél. Az egzotikus állattartás a mai időszakban egyre nagyobb teret kap, könnyebben el lehet őket helyezni, otthon, könnyebben el lehet őket tartani. Kisebb helyigényük van, sok esetben kisebb törődéssel is elvannak, azonban bele kell gondolni abban, hogy ez egy komoly kihívás, nagyobb Kihívás, mint egy kutya vagy egy macska tartása akár otthon, tekintettel a speciális etetés igényekre, speciális tartási feltételekre, speciális környezetre, és maguknak az állatoknak a speciális, sokszor a háziállatoktól kicsi eltérő viselkedésére is gondolva. Mit sorolunk az egzotikus állatok közé, és mi az, ami most itthon Magyarországon a legnagyobb divat legtöbben tartják? Az exotikus állat tulajdonképpen, amit nem házi állatként nevezünk, meg bármi lehet, ez akár a bolhától az elefántig is, de hát, hogyha egy kicsit szűkebbre vesszük a kört, akkor nagyon gyakori a szörmés állatok közül a tengeri malac a nyúlnak a különböző fajtái, a görény elég népszerű, a hörcsögök, egerek, patkányok is akár szóba kerülhetnek. Madarak közül, papagályok, pintyek, gerlék, galambok, akik nagyon gyakran megfordulnak a, a tanszékünkön, a hüllők közül pedig főleg különféle siklófajok, óriás kígyófajok. Teknősök, vízi vízeknősök azok, akik a vendégeink szoktak lenni a rendelőben. Az azt jelenti, hogy mind betegek, mind páciensek érkeznek. Így van, a mi tanszékünk az egzotikus állat és vadegészségügyi tanszék, ezeknek az állatoknak a betegségeivel, gyógyításával foglalkozik. Terjed ezeknek a tartása. Értünk ez? Értenek azok, akik tartják ezeket az állatokat? Az exotikus állattartó társadalomnak két nagy tábora van. Az egyik tábor nagyon-nagyon, nagyon nagyon fölkészült tábor. Ők nem is klasszikus hobbi hanem ő ők igazából exotikus állat tenyésztéssel foglalkoznak. A másik tábor viszont az utca embere, aki valami miatt akár divat, akár ö, egyszerűen csak egy föllángolt vonzalomként kap kedvet ezeknek a kisállatoknak a tartásához, ő náluk viszont már sok esetben szükséges segítséget nyújtani az etetési igényekkel, tartási igényekkel kapcsolatosan. Mi az, amivel egy hobbi állattartónak, aki nem sokat tud ezekről az állatokról, szembe kell néznie, vagy fel kell Mindenképpen tudnia kell azt, hogy ő egy egzotikus állatot fogad a lakásába, akkor az azt jelenti, hogy nem az egzotikus állatnak kell alkalmazkodni ő hozzá, hanem ő neki kell az ő igényeit kielégítenie. Ez egy nagyon fontos szempont. Ha valaki egy sünt fogad be, egy egzotikus sünt fogad be a lakásába, akkor azt tudnia kell, hogy bizonyos éjszaka elég aktív élet fog zajlani. Ha valaki tartásra, madártartásra adja a fejét, akkor tudnia kell azt, hogy ez a madár mozgásigénye rendelkezik, repülni szeretne. Tehát például őket elemi hiba kis helyen tartani. Reptetni, kell őket, Reptetni kell őket. Hiába kedves egy ara vagy egy jákó papagáj, kisméretű lakásban bizony olyan hangatás keletkezhet, ami zavarhatja a lakóközösségnek az életét. És itt, itt már jelentkezik a felelős állattartásnak a kérdése, hogy hogyan választjuk meg az adott kedvencünket. Tehát sok, sok olyan tényező van, ami, amit, amit kell gondolni, Ennyi időnk van erre az egzotikus állattartásra, de mindenképpen hangsúlyozni szeretném a felelős állattartást. Az előemlített betegségeket, és akkor már itt is tartunk, milyen betegségei vannak ezeknek az állatoknak, ami mondjuk az embere is veszélyes lehet akár. A vírusok közül, baktériumok közül, paraziták közül és gombák közül is szép számmal ismerünk olyanokat, akik akár az emberben is okozhatnak megbetegedést. Például? például a hüllők esetében a szalmonellák, amelyek a hüllőkben nem okoznak betegséget, vagy nem feltétlenül okoznak betegséget, ezt hívjuk tünetmentes kórokozó hordozásnak. Ugyanakkor viszont, hogyha az ember nem megfelelő módon végzi az állattartást, például nem most kezdett egy ilyen állatnak a gondozása, takarítása után esetlegesen fönnáll a veszély annak, hogy ő megfertőződhet. És itt hát külön figyelnünk kell arra, hogy veszélyeztetett csoportok is vannak, például kisgyermekek, a kismamák, akik egy veszélyeztetett csoportba tartoznak, illetve az immunhiányos betegségekben szenvedő emberek. Ezt szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy a kígyótól mondjuk a fertőzést lehet kapni. A kígyótól nem is annyira, hanem a teknősöktől igazából ezeknél mutattak ki, illetve nekünk is voltak ilyen vizsgálataink, hogy meglepően magasnak találtuk az egészséges hülőkben a szalmonáláknak a jelenlétét. De itt árnyalja a kérdést az is, hogy az adott kedvenc az tenyészetből származik, tehát egy ellenőrzött körülmények közül, vagy pedig egy importált szabad élőhelyről befogott forrásból származik. Ez az utóbbit szabad? Bizonyos körülmények között ez legális. Ha valakinek választási lehetősége van, hogy vadon befogott állatot, vagy tenyésztésből származó állatot válasszon... Akkor inkább az utóbbit. Igen, nem csak állategészségügyi okokból kifolyólag, nem. természetvédelmi okokból kifolyólag is. De milyen más betegség van, amire oda kellene figyelnünk? A kis emlősöknél fordulhat elő gyakrabban az, hogy a gazdi testfelületén gombásfertőzés alakulhat ki, körül gombás de nagyon sok olyan baktérium van, amely emberben okozhat akár felső léguti problémát, hogyha megfertőződünk. Ismert olyan baktériumok okozta agybőlőgyulladás kis rákcsálókban, ami esetleg emberben hasonlóképpen okozhat ilyen jellegű problémákat, Mennyire vannak felkészülve erre mondjuk az orvosok, és mennyire az állatorvosok? Tehát mondjuk egy ilyen betegségnél hangzik el egyre gyakrabban az a kérdés, hogy van valamilyen állata otthon. Ö... És az állatorvos mondjuk figyelmezteti erre az állattartót. Mi állatorvosok nagyon figyelünk arra, hogy az mi kezünkben van egyfajta felelősség és egy tudás, ismerjük azokat a kórokozókat, amik emberre potenciálisan veszélyt okozhatnak. Ennek megfelelően mi is, hogyha beérkezik a rendelőnkbe egy papagájkorban szenvedő papagáj, és ez egy nála, akkor fölhívjuk a gazdi figyelmét, hogy körültekintően kell eljárnia. Például, ha ő saját magán influenzaszerű tüneteket észlel, akkor keresse meg azonnal a kezelőorvosát, és említse azt, hogy az ő kedvence megbetegedett, és egy ilyen jellegű betegségben szenved. Itt csak Tehát... ennyit kell tenni, mennyire veszélyes például a papagájkor? Papagájkor az átterjed emberre, és emberben enyhébesedben esetben egy influenzaszerű tünetekben lezajló megbetegedést okoz, de bizonyos körülmények között, ha az immunrendszer éppen nem úgy működik, ahogy kellene az emberi szervezetben, akkor akár egy intestíciára, is tüdőgyulladás is kialakulhat. Lesz olyan egyébként, hogy ilyen esetben mondjuk az állatorvos értesíti a körzeti orvost is, hogy erre kell figyelni? Vagy ez már a jövő? Ez talán a jövő lehet, és ez egyfajta felelősséget természetesen fölvet a kommunikáció az állatorvostársadalom és a humanorvostársadalom között. És mi mindig figyelünk arra is, amit a székünkön különösen, hogy azoknak a gazdiknak, akiknek kisgyerek van a családjába, tanácsoljuk azt, hogy valami módon próbálják izolálni a beteg madarat, például a papagájkór esetén a gyermekektől. Tehát egyfajta ilyen fokozott figyelemmel vagyunk az emberi egészség megőrzése irányába is, és hát próbáljuk ezt jelezni a tulajdonosok irányába. A tudomány hangjai ezzel véget ért. Kollégáim Lajer Rita, valamint a gyártásvezető Vancsók György nevében is köszöni a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető világhalmisarolta, a viszonthallásra.